sikoges assalamualaikum mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin duke kërkuar përgjigjen. Për përgjigje, të dhënë përgjigje pyetjeve tuaja sot kemi të ftuar hoxhin Alaudin Abazit, të cilin e përshëndesim dhe i urojmë mirëseardhje. Hoxh, selam aleikum, mirëseardhje. Aleikum sala, mirësejtë. Si. Atëra po fillojmë me pyetjen e parë, hoxh, that selam aleikum, hoxh nderuar, ka, kam të drejtë të kërkoj për burrit për mehr një makinë në mehrin gjatë martesës jemi të martuar që disa vite. Bismillahi Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاه والسلام ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in Fillimis lavdroim Allahun e madhreshum i çojm selavate dhe selame pe pejgamberit te tij Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam familjes shokove dhe te gjith besimtarve musliman qe pasojn rrugen e tij dhe udhzohen me uzimin e tij deri ne diten e gjykimit Në lidhje me mehrin, e, ndoshta është mirë të së qajrujnë vetëm e, për të gjithë shikuesit se mm. qëfar në nënkuptonë në islam, do mëhonë që është ja mehrit. Mm -hmm. e, mehrin, do mëhonë është term e, i gjuës arabe, që kuptimi i nënkuptohet me të, do thotë ajo dhurata apo paja të cilën i aja burri, e gruas gjat aktit të kurorës apo gjat martesës. Mm -hmm. Nuk është kusht që dorëzimi të bëhet më një herë, mund të bëhet edhe edhe më vonë. E konfijoj ndoshta dhënja e dhuratës mund të jetë edhe premtim që do ta do t'ja realizojë në të ardhmen ekstumeral. e kështu me radhë. Ë gjithashtu në këtë kontekst, e, nëse kërkot më herë zakonisht do thotë gjat të akti të kurorës uh, bëhët da të të realizimi ikhti mehri meni fjallë da të tatera... të kurorës kur mlidhen njerzit dhe, dhe bëhet do thot e, kurorja caktohen dëshmitarët ipet do thot do thot pranimi dhe dhe pyetja për për martesë atë rast do thot edhe evidentohet apo caktohet se çka ca është shuma apo çfarë është, është ajo Pse përcakton hoj me me marrveshje dhe me mirë kuptim do thot mm -hmm. nuk nuk është donjë gjë e caktuar apo definuar, mm -hmm. e definuar ë varësisht do thot mundë do thot gruaja të kërkojë ë duke pas kuptimisht të thot atë mirë kuptimin me me gjendjen edhe gjendjen ekonomike të burrit e kështu me radhë. Prandaj nëse në një rrethant gjatë aktit të kurorës gruaja kërkon për shembull edhe makinë, qoftë edhe diçka tjetër, sikurse kjo nuk ka gjë të keqe, mirë po fillimisht duhet ta ketë parasysh edhe gruaja rrethën dhe gjendjen ekonomike të burrit mos të kërkojë diçka ëh atëse nuk kam mundësi ta siguroj burri, për arsye se ashtu thot një me një fjal i caktohet atij apo i bëhet do thot një vështërsi që ndoshta nuk kam mundësi ta realizoj në të ardhmen, pastaj edhe kjo mund të shkaktoj probleme për gjatë pas martese e kështu me radhë. ëh pra edhe një herë them, lejohet kërkohet do thot vetura apo makina për meher por gjese si duke pas për asysh mundësin apo gjenjen ekonomike të burrit. Nëse gjenjen ekonomike burrit është shumë e dopt edhe mund të paramendohet se është vështir ta blej një vetur, do thotë, si dhurat për gruan, atëre është me e drejt që grua ja mos të kërkoj apo mos të kërkoj atë shumë dhe të ja vështirsoj do thotë situatën burrit apo gjenjen ekonomike, posa që është mas martese, për asyshë e pas martese obligimet të mbi burrin e kanë fjalë obligime materiale me burrin janë edhe më edhe më shumë sikurse sigurimi i banesës, e veshmbathjes për gruan, pastaj ushqimi e kështu me radhë, edhe neve dimn në rrethnat tona dhe atyret ardhurave që i kemi do të thot në përgjithësi të ndahen nga paga mujore një shum pastaj me atë shumë të blejë një makinë, është do të thot diçka shumë e vështirë, prandaj duke pasur parasysh kët mund të themi që në parim lejohet por gjithsesi gruaja duhet ta ketë mirë kuptimin dhe gjendjen ekonomike e, të të burrit. Por e, ndoshta pas po, pas disa viteve. Po, në, në këtë rast nëse ka ndodhur kurora edhe është realizuar dhe ka kaluar një kohë gjatë, nuk ka mundësi të rikthehemi prapë kësaj pike, mm -hmm. me një fjalë gruja është martu me burin një vit, apo dy, apo dhjet, e kështu me radhë, edhe pas dhjet vitëve të thotë, jo tash du të kërkoj, apo dua dhurat të thotë këtë gjë, apo atë gjë. Kjo është do thotë gjatë momentit, apo gjatë ceremonisë marteses e jo me vonë, jo me vonë. Pra ndaj, themi në këtë ras nuk, nuk ka drejtë grua ja që masit këtë bërë kryrë martesen apo pas një kohë, të thotë se unë po kërkoj tash, do thotë që si dhurate me ble burri, e, e, do thotë vetur, apo qofta dhe diqka tjetër, pra rësue se thash, them pak me heret, se e, koha kur jepet apo kërkohet e, dhurata e pajes, është do thotë koha e ceremonise marteses e jo me vonë. Zotit i më smirë. Kalam tek një pyetje tjetër thotë xhënderuar, morali dhe lakmia në islam çka janë në pika të shkurtra këtu. Ëh të, të flasësh për këto dy gjëra vërtet në, është vështirë të japim një një definim apo një përgjigje ëh me me një përgjigje të fli, të flasim do thotë për këto dy gjëra nevojitet ndoshta emisionit të, të tëra për sa silën nga këto këto dy do thotë sigurisht se që është morali edhe lakmia. Mirë, por nevet do të mundohemi me pak fjalë ta përmbledhim edhe njerën edhe tjetrën. Morali në Islam në nënkupton do thotë ajo, ajo një numër a, të veprimeve apo sjelljeve E, apo karakteristikave të njerëut që në përgjithësi janë virtyte apo trajtohen si virtyte të mira dhe të lavdëruara. Kto kjo është do thot për afërsisht do thot kuptimi i moralit në Islam. Edhe Islami apo feja jon ia prëncit të veçantë do thot e, kësaj gjëje dhe kjo kuptohet në shumë citate kuranore, mjafton ta përmendim kur Allahu جل وعلا i drejtoi atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i thuat ati wa innaka ala khuluqin azim e, o pejgamber vërtet ti do thot në në kulmin e moralit të, të vërtytit të moralit e, që nuk kupton vërtet pejgamber sallallahu alaihi wasallam ka pas të thot tipar edhe cilësi me të cilat ka dëshmuar do thot një moral dhe një ahlak të të den dhe domoshem shumë të përsosur. ë ai relacione apo lidhje në mes të islamit apo fesë dhe moralit është një lidhje shumë ngusht. e ngushtë. ë madje ë Islami apo të shumica të gjitha veprimet të cilat e, me të cilat urdhërohet besimtari, sikur se ç'është mirësjellja, respekti më të vjetërve, respekti prindërave, respekti dietarëve pastaj e, që njeriu t'i adoi shokut apo vëllait musliman atë që i adon vetes, pastaj e, fitimi i paras halal, pastaj e, që njeriu t'u dalnë ndihmë të tjerëve, është shumë shumë veprime të veprime të kësaj natyre që në fakt Islami nxit dhe e urdhëron besimtarin jo të thotë gjëra që ndërlidhen shumë ngushtë me me moralin apo në virtute të moralit. ë sikurse i përmenda këtu. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasem kur flet dhe thotë se Islami është i ndërtuar apo besimi musliman është i ndërtuar në e, në disa transmetime xharde të sa BS në disa tjera 70 sa pjesë, thot e para është dëshmia e sh e adeti do thot la ilaha illallah muhammedur rasulullah dhe e fundit është do thot të largimi i ndonjë pengesës nga rruga. Ëh wal hayau min al iman, thot edhe turpi është prej prej imanit apo prej besimit. Ëh nga kjo ne kuptojmë se vërtet shumë veprime, shumë karaktere, shumë sjellje me cilat urdhrohet besimtari në numrohen apologaritën si pjesë të besimit, apo të imanit të besimtarit, si kurse që është edhe rasti konkret, aji, do të thotë praktik, që njëri ju të alargoj një penges, do të thotë, nga, nga rruga, me një fjal tjetë ndih, ndih, ndih, të ndihmoj të tjerve, është do të thotë karakteristik e njëri ju të moral shumë, po gjithashtu që, që këtë do thot e bëdë edhe më shumë të kuptu është me, ajo që farë përmenën në fund të këti hadithi, el haya umin el iman, do thot turpi apo marja, është do thot pjesë e imanit, që neve kuptojmë vërtet e, se njëriju do thot ketë turpë, do thot jetë do thot e, të ndi vetën, do thot e, të të turshëm dhe të largohët disa veprimeve jo të hieshme, kjo është do thot, çështja që ka të bëjë direkt me moralin e çin fakt do thotë është pjesë apo gjë që gjithashtu ndërlidhet edhe me edhe me besimin e muslimanit. Prandaj e, e, do të mundohem ta përmbyllim me me atë se vërtet çështja e, e moralit është një çështje shumë e, e domosdoshme në në në islam, e, prandaj edhe shum ulema kur flasin apo kur e, i shpjegojn apo i kategorizojnë çështjet e, e fesë në përgjithësi atëre shohim vazhdimisht e, në ndahen do thotë gjërat që ndërlidhen do të thonë gjërat islame që ndërlidhen me besimin, ndë, gjërat apo çështjet të cilat ndërlidhen me aspektin praktik apo me me me jurisprudencën islame e, zakonisht përmendin edhe edhe një sër do thotë të, të të dispozitave ar, apo rregullave që ndërlidhen me moralin apo me ahlakun, që janë ato apo disa nga ato i përmendëm neve që në fillim. Kjo ishte të thotë në lidhje me moralin. Pyetja çështja e dytë ishte lakmia. Në gjuhën arabe nëse përkthejm lakmin është për fjalë hasedi, i thuhet hasedi, që edhe në gjuhën shqipe përmendet, edhe kuptimi i lakmis është që njeriu do thotë kur sheh diçka të mirë të këtë dikush tjetër, të lakmoj atë në kuptimin, dhe thotë, me një fjalë, të shpresoj që ajo e mirë, apo e, ajo Kështë begati taket. të sëllën, të sëllën e ka tjetëri, të ta deshiroj të ketë, mirë po qëka është edhe ma e keqe, që të shpresoj që ajo e mirë, dhe thotë, të largohet, apo të mos e ketë tjetëri. Dhe thotë, kjo është, dhe thotë, ajo lakmia e urejtur, apo e, e, të sëllën, Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe e, e nënçmon dhe urdhron besimtarin të të largohet asaj, do thot kësaj lakmje, smira i thuhet gjithashtu në gjuhën tonë. Prandaj është thot një gjë nga e cila besimtari vazhdimisht duhet ta ta pastrojë shpirtin e tij, për arsye se është një ves, është një karakter shumë i ulët një karakter të së njënë e bën që njeriu do thot vazhdimisht ta prekupoi veten dhe ti pengoj do thot ato të mira dhe ato dhunditë që Allahu xhelaluha me urçin dhe vullnetin dhe dëshirën e tij ua ka von të tjerëve që ai do thot ta me një fjalë ta ta urrej pse ajo e mirë me të Allahu vëço dikush e do të shpresoj do të thotë që ajo mirë të të largohet nga ai dhe ai të jetë do të thotë ky vet do të thotë të jetë posesuesi i asaj të mirë. Pra, tham edhe pak më herët kjo është do të thotë një gjë që Allah xhala wala e ka urritur dhe besimtari duhet të të largohet asaj e dhe gjithashtu për kët kemi do të thotë edhe Në një hadith thotë pygmalë sallallahu alejhi ve salam la hasada illa fi ithnatayn që nuk ka apo nuk i lejohet besimtarit me pas zili vetëm se një, në dy gjëra ato janë do thotë e para është në një njerëz i cili i është dhënë do thotë Kurani me një fjalë do thotë ka musu do thotë leximin dhe, thot, dhe, thot, dhe Kuranin për mesh dhe vazhdimisht e lexon atë çdo njeriu do thot taket zili kët person edhe një njerëz do të thonë personi i dhutë një njerisë si Allah xhëla wala i ka von pasuri dhe at pasuri e shpenzon ai ku në rrug të Allahut do thot për për për gjëra që Allah xhëla wala jap shpërblime e, dhe kjo zili e lejuar në kët rast nuk është ajo zilia për cilën flëm pak më herët në kuptimin që ai të shpresojë që personi i cili e ka kët dhunti të largoho, të largohat apo të të shpresoj do thotë që kjo dhunditë ngrihet nga ai, mirë po është për qëllim do thotë Zilia e planuar apo Zilia e e e lejuar që edhe ky të shpresoj ta ketë do thotë apo tjet ta ketë ti ketë këtë dhundti, duke mos shpresu do thotë që ajo dhunditë të largohet nga tjetri. Zoti i mësimit. Përgjigjetur. Assalamu alaikum. A lejohet me lezuh Surën Kahf pas namazit të sabahut, pasi jam në punë dhe nuk kam mundësi me lezuh para drekës. Fillimisht në lidhje me lezimin e Surës Kahf, themi se janë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në të cilat thuat se ai njeriu i cili e lezon Surën Kahf gjatë ditës së xumës, Allah xhalaala do t'i bëj dritë atij deri në xumanë arshme dhe kemi disa disa transmetime dhe këto transmetime e nën kuptonin se është prej gjërave të lavdëruara apo të preferuara është që njeriu gjatë ditës së xumës ta lexojë këtë surë, surën Kehf, që është një nga kapitinat e, e Kur'anit famullart. Fillimisht e, ndoshta është e nevojshme për shkak të korrektes ta Pan. ta shpjegojmë edhe atë se e fuqia e këtyre haditheve do thot e kam fjalën do thot shkalla e këtyre haditheve sipas studiuve apo muhaddithin ve ekspertve te hadithit do thot ekspertve te hadithit qi i vlersojn hadithet gradat e haditheve shum nga ata thon se nuk arrin shkallën e, e vërtetësis apo shkallën e hasenit do thot hadithi i mirë prandaj ata mohojn që ky hadith do thot është i saktë dhe, dhe me anë të këtij hadithi thuhet se është e preferuar që ditën e xumah të lexohet do thot surja El-Kahf. Dhe kët do thot e vlerësojnë shumë muhadithin të njohur, edhe pse është e sakta çfarë përmendet në lidhje me surën Kahf dhe vlerën e leximit të tij është të disa hadithe në të cilat përmendet se Allah xhala wala ka ka thonë se kush e lexon kët surë Allahu جل جلاله do t'i bëj dritë në ditën e gjykimit, duke mos e përmendur ditën e xumah. Ktoin do thot hadithe të sakta. Mir po, ë kemi disa nga dietar, të cilët e megjithatë e vlersojnë edhe të sakt apo sh, se këto hadithe arrin edhe shkallën e hadithit hasan edhe pjesa në ditën e gjuma. Pra ndaj, duke mos u futur në elaborime më shumë, themi se si pas konstatimit të këtyre djetarve të fundit, mund të thotë se është e preferuar lezimi kësaj sure, sure ditën e gjuma. Mirë po, e, kur është e koha e preferuar, e, si pas shërimit apo komenti që ja kanë than ulemat këti hadithi, kanë than se koha filan prej ditës eajte, kur hyn namaz yakshamit do thot ezani yakshamit mm -hmm. aty fillon llogaritja e ditës xhuma do thot nata e xhumas edhe deri në ditën e neserm faktikisht do thot ditën e premt në ezan të namazit të akshamit e tër kjo kohë do thot konsidero ditë e xhuma dhe në cilën do kohë që ta ket lexuar besimtari i arrin do thot shpërblimin shpërblimin i cili përmendet do thot në kët në hadithin e lart përmendur zoti më së miri Në pyetje tjetër thotë Selam Aleikum Haj, dështam me marr një përgjigje për yush. Un kur kam lind pas 3 javëve prindrit e mi kanë pasur aksident dhe kanë vdekur. Un jam i vetmi fëmijë i tyre. Më ka rritur axha pas 23 viteve. Un e kam kuptuar të vërtetën e tash po mërzitem shumë dhe po i mërzis edhe nanën e babën që më kanë rrit. A kam gjuna për këtë veprim? Filimisht e e ngushlloj do thot kët djal në kët moshë do thot ta kupton një realitet të hidhur për të. Vërtet është e mërzitshme. Dhe nëse secili prej neve e vendosin veten në pozicionin e tij, vërtet është do thot një një mërzi që është vështirë ta tejkaloj besimtar i kalej posa qysh nat nat kohë apo nat natot dit kur ai merr vesh do thot kët. Por me jefat e ngushllojm duke i thënë këtij djalë se që ka ndodhur me saktimin e Allahut të Madhërisëm, ë të lutu për prindërit tuaj dhe shpreso apo kërko kërkon nga Allahu xhelala bëj duan nga te Allahu xhelala që Allahu ti ket mëshiruar ata dhe ti ket bërë prej banorëve të xhennetit. ë në anën tjetër gjithashtu ë diësë çdo gjë që kan dol, kan dol ka ndodhur, ka ndodhur me saktimin e Allahut xhelala dhe ai e din urtësinë pse ka caktuar do thotë që gjërat të ndodhin në këtë formë ë jona oshtim mbështetemi dhe ti dorzohemi kadrit të Allahut të Madhërisëm edhe të shpresojmë se Allahu xhalaala e, e, e, e, e kampionon do thotë ky djalë të shpresoj dhe të bëj dua tek Allahu xhalaala që këtë musibet, këtë mrzim ja me të cilën është ballafaçu, që t'ja kompenzojë atij me të mira të ndryshme të tjera në këtë dunjë, po gjithashtu edhe në ahiret. Për arsyesë se njerëzit në këtë jetë Por te sa jeton njeriu do të sprovohet. Dikush sprovohet me humbjen e më të dashurve, sikurse që është rasti konkret. Dikush sprovohet me mungësi, mungësi do thotë të, të pasurisë, dikush sprovohet do thotë me me smundje, edhe sprovat janë të ndryshme dhe ato janë të shpërndara tek krijesat apo tek njerëzit në përgjithësi, ë ë varet sigurisht prej ursisë si ka dashur Allahu xhalla wala dhe neve sa so më shumë që të futemi dhe të mundohemi të kuptojmë këto, aq më ma, ma thellë do thotë do, do të do të futemi do thotë në do të thonë të largohemi nga nga kuptimi i qartë këtyre gjërave, por edin Allahu xhala wala pse dikë e sprovon me smundje, diku me humbje me të me të afërmve, diku tjetër do thotë me krizë materiale e kështu me radhë e veçanta e tërë kësaj është që besimtari i dorzot dhe pajtohet me saktimin e Allahu xhalla wala dhe e din dhe është shumë i bindur se Allahu xhalla wala është i mëshirshëm me robërit e tij e posaçërisht është i mëshirshëm me ata njerëz që janë besimtar dhe që janë do thotë vazhdimisht do thotë shinojnë me arritkënasin e Allahut të madhreshëm. Kurse në lidhje me hmm. rastin konkret neve edhe më herët kemi folur në lidhje me adoptimin dhe kemi shpjeguar se vërtet Islami e, nuk elejan, e lejon adoptimin në mënyrën se si praktikohet tek ne fatkeqësisht mm. që një fëmijë i cili është do thot në foshnjë të mirret nga e, prindrit e, do thot prindrit e vërtet edhe atë do thot adoptojnë do thot një një babë dhe një nën tjetër Tësej ndoshta dhe kanë ndonjë lidhje gjaku, po edhe ndoshta nuk kanë fare lidhje gjaku dhe atit t'i ndrojnë mbiemrin, t'i ndrojnë do thotë emrin dhe prejardhën e tij në tërësi, emrat e prindërve të vërtetë e kështu me radhë dhe ta bëjnë të tyre. Dhe kjo është do thotë në do thotë adoptimi i kësaj mënyre në këtë formë është do thotë një formë me cilën shtrembrohet e vërteta, e saktë, dhe falsifikohet origjinali. Prandaj është ndaluar. Ajo që farlejot në islam në lidhe me adoptimin është që njeriu të merë, apo një familje të merë një foshnje, apo një jetim e, më konkretisht dhe të edukoj, apo të kujdesit për të të të siguroj veshëmbatje, familje, e kështu me radhë, e asesi dhe thot që ajfmi të rritet dhe të zhvillot duke me nduar se filani e filanja jenë prindrit e ti, e në fakt ata nuk janë për arsiju se kjo është do të thotë të shtrembrim i të vërtetes. Ajfmi, krahas rritjes e ti, duhet në forma dhe metodat të ndryshme, ti bëhet me dje se këta prinder, apo kjo familje e cila po të rritë ty, nuk jenë familje vërtet. Dhe kjo është shumë qartë, nëse përdorët do të thotë një metodologi me antë spjegimit, dhe kohë pas kohë, dhe prej filimit kur a i lindë, dhe fillon do të thotë të zhvillohet edhe ti kupton gjerat është shumë më lehtë se sa në moshën 25 vjeçare apo 23 vjeçare ka rase në moshën 30-40 vjeçare që ta merr lajmin se këta prind këta dy njerëz të cilët ti i ke dashur dhe i ke konsideruar dhe i ke qenë i bindur 100% që janë e, prindrit tu tash nuk janë. Dhe kjo, dhe ky ballafaçim i i të vërtetës në këto momente pas një kohe shumë gjatë pshikisikis do thotë është shumë e rëndë do thotë për çdo njerëz, prandaj edhe në rastin konkret do thotë kjo ky kuptim e, apo kuptimi i vërtetë as në këtë fazë është shumë më e rëndë se sa ai ta dinte do thotë prej fillimit se filani filanja janë do thotë axha i tij ky do nuk është babai, mirë po ai kujdeset për të, për shkak do thotë se prindrit e tij kanë vdekur Ta kuptoj kët është më thot më më e drejtë. Prandaj un e kisha shfrytzu, do thot tani rastin që ti këshilloj do thot ata baballar ata ata musliman besimtar në përgjithësi që e kanë situatën e ktill të mundohen që ta permision kthe gabim nëse e kanë bërë deri më tani, por edhe nëse janë në një situatë që e kanë adaptuar apo dëshirojnë ta adoptojnë do të thonë ndonjë fëmijë, që të jetë do thot adoptimi brenda kornizave si i përmendim, që mm -hmm. të jetë kuptim kujdesjes, ofrimit të, të ngrohtësisë familjare e kështu me radh, e asaj që ai fëmi i do thot të rritet me mashtrim edhe duke e dezinformuar për disa e, fakte që në fakt për disa gjëra të cilat në fakt nuk janë nuk janë të vërteta. E, kurse këti djali e kishim këshillu, do thotë që mas pari të bëj sabër dhe ato ngushhtime të cilat i përmendëm pak më herët, kurse në hapin tjetër Fatmirisë thotë të jetë edhe edhe e, të angushloj veten gjithashtu edhe me faktin se e gjaja e tij do thot është për kujdesir për të edhe tërkët fazë do thot është sjellu me të sikur t'jet do thot djali i tij dhe kjo nën kupton se vërtet ata prindër do thot apo ata njerëz që e kanë e kanë edukuar apo e kanë rritur, e kanë dashur këtë fëmijë dhe të mundohet t'jet do thot falëndërus ndaj tyre, por do thot të ndaloj me me vajtimin, për arsyesë se vajtimi nuk sjell kurfar dobje të pajtohet me këtë qëfar që kanë dodhur dhe thamë pak me heret se kjo është do të caktimi Allah të madhërishëm dhe Zoti për të fëqishëm ka dasht me sprovu ty, do të thot me këtë sprov, është ursie e ty pëse të ka zgjedhur ty edhe mënyrën të ka sprovu në këtë në këtë mënyrë lutim Allahun e Madhërishtem që për këtë mirëzim e të shpërblyj dhe me ta kompenzuj do thot me të mira të ndryshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Zot e di më së miri. Selam alejkum hoj, thot një vëllai i cili ka dyqan dhe gjat namazit të jumës, thot a është të lejuar ta lërë dyqanin hapur duke punuar diku tjetër gjat mbajtjes së uh, hutbes? Po, uh, është citati kuranor shumë i qartë se Allahu xhala u tha o ju besimtarë o ju që keni besuar kur të thratë ezani ditën e xumah për gjithë nuftesës dhe lëni shpër shitblerën, kështu që ju të jeni të shpëtuar. Nga ky ajet kuptojmë se besimtari është përmendur shitblerja në formë mm -hmm. konkrete, mirë po këtu këtu nuk është përsëllim vetëm shitblerja, është përsëllim çdo obligim apo edhe çdo punësin e bën besimtari në atë kohë, para momentit që fillon thot, të thotë te thret e zonit i xumas, e dhe fillon me hyp imamin në hutbe, prej atij momenti deri në mom, deri në rrethon apo në në momentin kur uh, hoğa imam i jep selam dhe e përfundon fazën e namazit të xumas, që besimtari e ka të ndaluar të mirret me fard do punë tjetër, qoftë ajo shi djerje qoftë punim të ares, qoftë do të thotë pun, do të thotë diqka tjetër, do të thotë pavarësi shofer, apo diqka tjetër, të gjitha punët lihen dhe ajo kohë prej gjysore apo 20 minuta tjetë në përkushtim të Allahu të madrishëm, të i përgjigjës fteses e Allahu të madrishëm dhe të prezentojnë në gjami dhe të njështë së bashku me musliman ta dëgjoj hutbën e xumas dhe ta fal namazën e xumas dhe pasi që ta përfundoj të kthehet edhe të vazhdoj punën ku ku kishte mbetur. Dhe ky është obligim, dhe hmm. në këtë nuk duhet të neglizhoj asnjë musliman që e ndin veten besimtar dhe e ka e ka parasysh të thotë i thot vetit besimtar dhe e ka parasysh se ky urdhër është urdhër i Allahut të Madhërisht dhe ai dua gjithsesi nëse po them edhe një herë i thot vetes besimtar apo musliman që obligohet gjithsesi ta respektoj. E në anën tjetër ne vëdim se ë Jumaja është obligim për meshkujt. Mm -hmm. Është e, obligim do thot e, apo them më mirë Jumaja lirohet nga Jumaja femra, gruaja mm -hmm. pastaj liro e, nuk e ka obligim. Nëse prezanton dhe e fal Xuman, atëherë ka sevape dhe lirohet do thot nga falja e namazit të drekës asaj dite, mm -hmm. mirë po obligative nuk e ka sikurse burrat. Pastaj nga ky namaz lirohen edhe fëmijët që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë. ë uh, pastaj lirohen do thot nga ky namaz edhe udhëtarit, pastaj mm -hmm. lirohet edhe edhe robi ë uh, e kështu do thot ismuri e kështu me radhë. Uh, ë në rastin konkret nëse uh, muslimani e ka një dyqan dhe në atë dyqan, të themi pak më drejt për drejt, e lenë grua në ti që të shesë dhe kjo shkon do të thot të afalë namazën e gjumasë, faktikish grua e nuk e ka haram do të thot punë në atë kohë, edhe shqit lera është e lejuar për te. Mirë po problematike dhe komplekse është do të thot ajo se shumë musliman në atë kohë që nuk e din vlerë në rëdësin e gjumasë vinë edhe blendik ajo grua e kjo nuk e ka të lejuar të ushes atyret të cilët e kanë obligim gjumana dit, prandaj e sakta është që në këtë kohë dhe e drejtë dhe nëse deshirojmë do thotë që vërtet të, të respektojmë do thotë këtë urdhër të Allahot të madrishëm, që ajo kohë prej 20 minutav të mbyllët dyqani dhe të ndërpritët puna dhe të shkojmë do thotë të falim gjumana mundet njëri ju me shkrytë do thotë në Pa. në dritare që kthehen pas jam në falje namazit xhumas ose nëse nuk dëshiron me shkruajtur këtë e shkruan se kthehen pas gjysore apo 40 minuta dhe e, edhe nëse ka një biznes të madh apo shpreson se mund të fitojë në këto 40 minuta atë le të le të jetë ajo ajo lënje për hir të Zotit të Madhreshëm, edhe nuk ka dyshim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se kush e lën një punë Për hirë të Allahu të madrishëm, Allahu gjellë ola do t'ja kompenzoj ati atë me diçka më mirë se atë që e kalen. Pra ndaj duke unisur nga kjo, nga kjo parim, themi se më e drejt është që besimtari të mbyllë dyshanin në atë kohë, edhe pse thash pak me herët gruaja e ka të lejuar të punoj, mirë po fakti se blersit mund të jenë të ndryshum, edhe njerëz që e kanë obligim gjumon, mirë po janë neglijhjus dhe nuk, nuk prezentojnë në falje, dhe në këtë rast grue nuk ka drejt të shet atyre, pra ndaj për të larguar nga këto komplikime, ma e drejt është që besimtari ta mbyllë dyqanin dhe përhirt zotit ta respektoj, dhe të thëtë këtë kohë që nuk është një kohë e gjatë dhe mund të konvenzohet shumë letë. Zotit edhe më smiri. Fotë selam aleikum ka lindur një djalë para 2 viteve me defekt. Pas 7 operimeve tani është pjesërisht mirë. Pyetja për ju, doktorit që ka pasë në kontroll gruan tim gjatë shtatzënis, nuk i ka kushtuar kujdes të duhur gjë që ka lindt me defekte. Ësht gjyna meçit në gjyç doktorin sipas fes islam. Për dhënë përgjigje kësaj pyetje, nevojitet tanihhet situata pak më mirë, mirë po neve megjithatë do t'japim një pyt, një përgjigje të përgjeshme dhe a themi se nëse juve e keni kuptuar shumë qartë se mjeku i cili ka ka udhëheq apo e ka bërë lindjen ka qenë negligent, mos përfills, edhe kët e ka bërë do thot nga e, e kam thënë jo çelimir, mirë po një pakujdesi, një nga një pakujdesi shumë e, e pamatur ë mm -hmm. atëherë themi se është e mundur që ky mjekta për për përsërisht ato të, të njëjtin punë mm -hmm. edhe me me njerëz të tjerë dhe me të smurtë të tjerë. Prandaj është e nevojshme që të intervenonin, intervenoni dhe ky mjek të të tërhiqet vërejtja dhe nëse ka nevojë edhe të suspendohet për një kohë. Mirë, por nëse e dini se ky mjek njihet të thotë për për si një person do thotë i suksesshëm, një person i përgjeshshëm që e e çan do thot at emanetesin e bën në vendin e vet ashtu siç duhat dhe faktikisht këto mund kuptohen nga kolegt dhe nga njerëzit që flasin dhe e njohin kët mjek mirëpo shkaku pse ka ndodhur deri tek tek ajo ka qenë do thot e rastit jo e qëllimshme një pakujdesi do thot e rastit apo t'themi më mirë ashtu ka qenë do thot do shtaj është munduar Me një fjallë nuk ka qindo një gabim shumë serjaz i mjekut, mirë por rrëthanat e kanë bërë që, që lindja të bëhet në atë form, atër ndoshta është me e drejt që ju të heshni dorë të do thënë nga padia dhe të falni për arësujë se ka qinë diska që në jasht ndoshta mm -hmm. mundësi se ati mjeku të të të ndikoj dhe ta lëni kët, do thotë për hir të Zotit që mos mos mos të vazhdoni do thotë me ankesë dhe ta vëni atë do thotë në situatë që ai të suspendohet apo të largohet nga puna vetëm rezultat i një gabimi apo rezultat i një situatë të si, cilse ndoshta ai e ka paramenduar se është në rregull, por ka qenë do thotë jo rregull. Do t'i lexojmë edhe një pyetje për pjesën e parë. Thotë selam alekum <clears> hoj. <throat> Hyetja nëse besimtarri martohet me një femër që është pa besimtarë dhe din magji, a duhet me etu me t apo me unda? Fillimisht ne e dimë që besimtari, mashkulli do thotë e ka të lejuar të martohet me kristere apo qifute. E asesi nuk lejohet të martohet me ateiste apo besimit njerëz do thotë apo femra, gra të besimeve e e çian do thot besime i dhujtarie sikurse që është budizmi apo ndonjë feje tjetër. Mirpo nëse e edhe kjo është do thot me citat koranor është e lejuar, e me megjithatë do thot ky lejm nuk në nën kupton do thot një lloj e pavarësie që kjo është do thot shumë e hapur dhe se cilin mund ta bëj. E muslimani kur dëshiron të thotë ta të lidh kurorë do thotë me një famër, duhet ta ketë parasysh se ajo famër është do thotë nëna e fëmijëve të nëna e arshme e fëmijëve të tij. Mm -hmm. Dhe është ajo e cila do të jetë përgjithse për familjen e tij dhe është ajo e cila do të kujdeset do të do të ja edukoj fëmijët. Është kështu me radhë, është kështu me radhë. Pra nuk është do thot çështja vetëm një një grua dhe një martesë e cila përfundon në një kohë të caktuar, është kështu me radhë, mirëpo është do thot një një afrim apo një zgjedhje një partneri me cilën do të vazhdojë do thot, thot pjesa e mbetur e jetës së së besimtarit. Prandaj muslimani du, duhet të jetë shumë i kujdesshëm në këtë edhe pse do thot fash pak më herët në parim e lejon Islami do thot martesën me me famën do thot krishtere apo jehude, kjo duhet të kjet kujdes do thot në çfarë rrethane dhe në çfarë situatë po e bën besimtari një hap të till. Në anën tjetër nëse ë kjo grua ë të sëdën dëshiron do thot ne apo e ka martu apo dëshiron ta martojë një besimtar e, musliman, është do thot e, një person e cila mirret me gjëra të dyshimta, mm -hmm. me magji, edhe forma të gjërave të të, të kthilla të ndaluara <coughs> atyre themi se nuk lejohet, madje edhe nëse është muslimane. Do thotë është e besimit islam por edim se mirat me gjërat si e të kthilla do thotë dyshimta sikur të ishte magjia falli e kështu me radh, atëherë besimtarit duhet të largohohet nga persona të kthill, për arsye se të kthillët janë do thotë shumë të rrezikshëm dhe mund t'i shkaktojnë atij do thotë probleme edhe me fëmitë edhe në jetën familjare në përgjithësi. Zoti i di më së miri. Atëherë do të bëjmë tani një pauzë të ndror të televizivës, qendroni me ne kthehemi më pas pak me pyetjet e të tëra. e shikuar së nderuar, ja ku jemi në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen. Do të vazhdojmë bisedën me Hoxhin Alaudin Abazi, Hoxh, thotë jemi dy etyma, Mingja na ka shitur tokën, ne nuk duam të shkojmë më te Mingja, por nëna po na thotë që këtë punë t'ia ja lëm Zotit dhe se duhet me shku te Mingja, si do veprojmë? Ëh, edhe përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje është prafërisht e e një het me atë që me përgjigjen më mm -hmm. e mëhershme. Ë themi se vërtet për të për të thënë do thot një përgjigje më adekuate duhet të kemi parasysh pak më çart të thot rrethana ndërsa mm. situatën, pastaj moshën e jetimëve e kështu me radh, sidoqoftë nive të themi në fund përgjigjshme. Ë vërtet do thot marrja apo shitja pastaj keq përdorimi i pasurisë e jetimit është thot një nga mëkatet e mëdha madje kjo llogaritet një nga shtatë mëkatet e mëdha, eh, të cilat janë, do thon, gjnohet më të mëdha që mund të mm. bëj besimtarit. Për arsye se vërtet një fëmijë i cili ka humbur, do thot, e, prindrin, prindrin e tyre, do thot babain e tyre që faktikisht për kujdeset, e, për rritjen, edukimin, nevojën do thot financiare, mm. veç mbathjen, vendbanimin e kështu me radh, ata e humbin kët dhe ta mërë dikush pasurin e tyre dhe ta keqë përdorë dhe të a mërë dhe të a hajë dhe të i lejë atët dhe thotë një situatë edhe më të keqë e se, se që janë është dhe thotë një veprim që logaritet prej, prej gjenaheve më të mla. Edhe në rasin konkret kjo që farë ka bërë dhe thotë agja i këtyre fmive është dhe thotë një, një kabërë dhe thotë një gjenah shumë të madhë dhe themi se kjo nuk duhet të, të ndalët vetëm në situaten atë të të vizitojnë do të të jetimet e, këtë gjagja apo mos të të vizitojnë. Mirë po duhet familjarët të tjerë, të afermit tjerë të inkuadrohën në këtë problem dhe nëse vërtet ka ndodhë ashtu që këtë gjagja u akashit këtëre jetimve nështë, eh uh, hëson okay. apo token e tyre që të intervenojnë dhe ta përmirësojnë kët gabim për arsye se nuk duhet besimtari të lejoj gjinahin uh, në atë rreth ku ka mundësi thot, të thotë ndikoj të ndikojë dhe ta përmirësoj atë. ë uh, pra nëse është mundësia dhe realiteti është këtu atë duhet uh, dikush nga familjarët, qoftë thotë uh, në ndonjë agj tjetër apo kushëri apo dikush që është i afërm dhe e din situatën mirë, duhet të intervenojë dhe ta përmirësoj këtë mëkat dhe tu kthehet haku që ju është marrë do thotë këtyre jetimve. Po në këtë rast çfarë do të et raportojë agj-i? Po, duhet të sqarojë kjo. Nëse rrethana është diçka e kaluar dhe kanë kaluar shumë vite dhe mm -hmm. këta jetim janë rritur dhe janë bërë do thotë të, të zot të vetës dhe nuk dëshirojnë të ti hin do thot situata se Kastell tash a të vazhdojmë të marrë kontakte me këtë me këtë xhagja apo mos të vazhdojmë prapë kjo do thot është ndërlidhet shumë me situatën edhe rrethanën po neve themi se nëse këta fëmijë dëshirojnë do thot më ia bë hallall këtij ajë kanë do thot shpërlimin e tyre dhe losim Allahun e madhëshëm me shpërby dhe nëse shkojnë e vizitojnë, atër e vërtet, Allahu Gjela Valla, është do të të të një gjë që është për të vlerësuar. Mirë po nëse dëshirojnë, do të të të tja bëjnë me dhije kët, këti agje se kjo që farë këbërë, do të të nuk ka qenë e drejtë, dhe si rezultat i kësaj, do të të të rikëthejmin e kësaj të drejte, dhe si rezultat i kësaj, do të të në bajnë një qendrim të njështë, mos vizitës e këtu me radh edhe kjo është e drejtë e tyre dhe nuk kam mundësi dikush t'u acenoj dhe t'u thot se ju nuk keni të drejtë ta drejt bëni kët, qoftë edhe ajo nëna nëna e këtyre fëmijëve. Zoti e di më së miri. Pyetja tjetër thotë selam alekum hojë nderuara, lejo të më bashkojmë namazet kur jemi kujdestarë në kujdestari edhe në pushimin 50-10 minuta jemi të zënë. Un punoj në arsin në ndrimi i dyt. ë nuk e kam parasysh shumë qart ë çfarë si mundet në 100 situata për arsye por ajo që far mund të them do thot në këtë në këtë përgjigje është se nëse vërtet besimtari është në një situatë e cila nuk është e përsëritshme çdo ditë. Po Pasi do thot mund të ndodhë një herë në muaj apo në herë në vit në një rrethant të jashtëzakonshme, atëre ati i pamundsohet ta falë do thot namazin e drekës për shkakun e kohën e parapar, e, dhe e, mund të ta fal për shembull ikindin, atëre ta bashkoj të thot me me ikindin, themi se nëse është një rrethana e jashtëzakonshme dhe or diçka që nuk po ka mundësi të ikë, atëre ka lejohet të thot ti bashkoj për arsye se vërtet bashkimi namazeve është në rrethana kur njeriu ka arsye të të kësaj natyre sikurse që përmendet në kat. Mirpose nëse është diçka e përsëritshme me një fjalë çdo ditë mm -hmm. apo shumë shpesh e kështu me radhë Aterai duhet i bëj vetes një zgjidhje, qoftë edhe nëse vono do thot 5 minuta apo 10 minuta, nuk besoj që nuk nuk duhet të supozoj se çfarë pune apo si është situata, mirë po unë jam i sigurt se ka mundësi të të gjejë do thot një një kohë prej 5 minutave që ai do thot ta gjejë do thot një vend qoftë në klasë apo në ndonjë zyre, ti fal do thot katër katë farsë dhe të vazhdoi të thotë punën e tij. Zot e ti mësimi. Po kemi edhe dy pyetje, thotë ta lejohet më lën emrin Tamina dhe çfarë kuptimi ka? Vërtet ky emër për mua, zotë thotë hera e parë që po pa dëgjoj, nuk di thotë mm. domethënien. Nga aspekti gjuhës arabe nuk ka kuptim dhe nuk ka emër që mm. përdoret me fjalën Tamina mund të jetë ndonjë gjuhë tjetër, kështu që ta. për kët nuk di çfarë të them më shumë. Kalojmë edhe me pyetjen e fundit për sot. Tha selam alekum, kur pin ujë në këmbë a duhet më mbaj dorën në kok derisa ta pijm ujin? Fillimisht neve duhet ta kem parasysh se pirja uj, uj, e ujit, pira ujë, i ka disa norma, disa kritera apo adave, e prej tyre është se besimtari gjatë pirjes së ujit duhet të ta pijë atë ulur. <coughs> Ma di disa pediatrarë kanë thënë se kjo është diçka obligative, është vajgëb, mm -hmm. duke u mbështetur në disa citate ku pejgamberi saudem ka mm -hmm. ka ndaluar, do thot në formë të qartë ka ndaluar, do thot që besimtari tapi ujin ulur, mm -hmm. tapi ujin në këmbë dhe në disa transmetime ka thënë se nëse e bën kët besimtari, atë letavjell atë për arsyesa të vepër se ka bër ka bër doshtë në punë të këçe. Ë mm -hmm. mirë po ë Kemi disa citate cilat japin të kuptojnë se në disa rrëthana pegameri sasën ka pi ujë, konkretisht do të thot ujën e zemë zemë -zem të e ka piri në këmbë. Pra ndaj bashkimin në mes të këtyre haditheve e jep të dispozitën se pirja ujit në, në këmbë është diqka e urejtur, me kruh e jo do të thot e ndaluar. E për shkak të thot atyre citateve që vërtetojn apo e, nënkuptojnë se pejgambësi sa ka pi ujë do thot duke që në këmb. Prandaj e, them edhe një herë është për gjëra veç për adabeve që kërkohet besimtarit që vazhdimisht ta pi ujin ulur. Kurse të pihet uji dhe gjatë pirjes të mbahet do thot e, e, dore, dora në në, në në në në, në, në, në ta vendosim do thot dorën në këng në kokë kjo si praktik un e kam par poshasht tek mte vjetrit e, por si diçka do thot se ka mbështetet ne ne ne diçka do thot islame apo fetare nuk ekziston prandaj e, pas pas huluntimit pra se kam bër do thot ne kët prarsyes ka qen nje gjë qi me ka prekupum edhe ne të mm -hmm. kaluaren e, kam vret se kjo e, kjo ka ndodhur për shkak se e kan bër të thot në shenjë respekti për arsyesë se ne vdim në të kaluarën ka qenë traditë që njerëzit posaçërisht meshkujt të mbajnë kapela do thot në kok edhe kjo koha kur kanë ndodhur që njerëzit të dalin rrugëve pa kapel të ecin të rrinë të hajnë të pinë disa prej njerëzve të cilët ishin mësuar do thot që vazhdimisht ta mbajnë në kok kapelen kur kanë pi ujë do thot në shenjë respekti Qoftë do thotë aty veprimit tësë e bën, e vendosin dorën në kok se mos më pi si thëmi ne kryeshtrut, do thotë mm -hmm. mos më pi ujin, duke pas kokën do thotë të, të zbuluar. Dhe prandaj mm -hmm. e vendosin do thotë dorën në në kok që me pas të thotë kokën të mbuluar me një fjalë me kapelë. Kjo është ajo çfarë un kam mundu apo kam arrit të kuptoj arsyeja sepse e bën kët. A kondo një bështetje në islam dhe në veprime apo në citate sheriatike kjo vepër themi jo. Prandaj e saktë është se nuk kërkohet dhe nuk është e preferuar që këtë ta bëjmë, po e kjo faktikisht do thotë është një praktikë që disa njerëz e kanë bër me supozimin se ë njeriu do thotë të pi apo të haj buk do thotë duke pas kryer shtrutsi themi ne duke pas kokën e zbuluar është thotë një një veprim që ë dhe thot e cenan dhe thot kriterin dhe moralin apo e, karakterin e një muslimani që faktikish kjo nuk është e sakt dhe nuk është diçka dhe thot që do duhej ta, ta mbështesim dhe të themi se është diçka që, që lafdrohët dhe mirë të veprohët, zotë i dhe mësë mirë. Tërhojgjë falinderi që gjetë e kohë që të i përgjigjë shpytjeve të shikuzve tanë. Edhe un ju falënderoj për ftesën. Allah e shpërdorft. Shkojse ndror, këtu është fundi i misionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen. Mirpresim pyetjet tuaja në pyetje qsaeviscasapik.com në takimin e radhës. Selamun alejkum.